Ayuhal ikhwata fillah, hitam, kejian, fi Allah, kembali kita melanjutkan kajian kitab al fi si sirat Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. dan telah kita bacakan dan jelaskan peristiwa perang bi'ru ma'una dimana tujuh puluh sahabat dari kalangan khurra' Yang dibunuh Oleh kuffar Lalu kemudian berlanjut Pada peristiwa perang yang berikutnya Melawan kaum Yahud Yaitu perang Banu Nadir yang juga berakhir dengan kekalahan orang-orang kafir dan terusirnya bangun Nabir Al-Yahud dari kota Madinah dan dalam peristiwa itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunud kunud nazilah atas meninggalnya para Qurra 70 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata Al-Hafiz Abu Al-Hida'a 'Inaluddin Ismail ibn Umar Al-Shahir ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kemudian ghazwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ghazwat Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam wa melakukan perang yang disebut dengan perang zaitur riqah, wahyu khusus itu najd, dan juga disebut perang najd, perang zaitur riqah, dan berselisih para ulama, ulama usyair dalam menjelaskan. Sebab mengapa peperangan tersebut disebut sebagai perang Zatul Rika' Yang masyur dari kalangan para ulama Dan itu yang dikuatkan oleh al Hafiz Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala bahwa disebut Perang tersebut dengan perang Zatul Rika' Disebabkan Karena kaki-kaki para sahabat yang yang berlubang-lubang atau terluka pada saat mereka melakukan perjalanan yang jauh. Dengan berjalan kaki, tanpa alas kaki. Dalam peperangan tersebut. Yang menyebabkan terlukanya kaki-kaki mereka. Sehingga mereka... Uh, Membungkus kaki-kaki mereka tersebut Dengan potongan-potongan kain Dengan yani Rika'a ah, Potongan kain Sehingga disebut perang tersebut dengan perang Zatul Rika'a ah. Kondisi para sahabat Radiyallahu ta'ala Mereka Mengikuti peperangan demi peperangan Dalam kondisi kehidupan mereka Serba kekurangan sampai terkadang mereka melakukan perjalanan tanpa alas kaki. Yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nya alaihi wasallam, mengharapkan ridha dari Allah sehingga mereka rela untuk melakukan perjalanan yang bahkan tanpa alas kaki. Kita bisa mengetahui kondisi Arab ketika itu ada musim panas bisa dibayangkan bagaimana beratnya perjalanan mereka dengan tanpa alas kaki melakukan satu perjalanan bahkan dengan tujuan berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ada sebagian mengatakan bahwa uh, disebut perang tersebut dengan perang Zaturrika. Disebabkan karena mereka me menyobek bendera-bendera mereka ketika itu. Disebabkan karena mereka memerlukan kainnya, membutuhkan kainnya, potongan kain dari bendera tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa disebut perang Zaturdikah karena ada tempat, yaitu pohon. Yang ada di daerah tersebut Yang pohon tersebut Disebut dengan Zatul Rika' Sehingga daerah itu Dikenal dengan Zatul Rika' Disebabkan karena pohon yang tumbuh Yang diberi nama dengan nama tersebut Dan ada lagi yang berpendapat Dengan pendapat yang lainnya Namun yang masyhur disebut perang Zatul Rika adalah pendapat yang pertama yaitu disebabkan karena terlukanya kaki-kaki para sahabat berlubang-lubangnya kaki para sahabat disebabkan karena mereka menempuh perjalanan yang jauh dengan kaki-kaki mereka tanpa alas kaki kata Al-Hafidh Al-Kathir Rahimahullah faqaraja fi jumaad al-ula min hadihi sanatir rabi'ah yuridu Muharib wa bani Thalaba. Ibn Saad ibn Qatthan. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan itu terjadi pada bulan Jumada al-Ula pada tahun keempat Hijriyah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memerangi kabilah Muharib dan bani Thalaba kabilah muharib dan banu sa'labah bin Sa'ad bin ghadafan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memimpin peperangan tersebut memimpin pasukan itu ghazwah fasta'mal ala al-madinahi aba al-ghifari dan beliau mewakilkan atau mengangkat sebagai pemimpin yang mengatur Madinah Adalah Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu Sebagian mengatakan Uthman ibn Affan Yang diangkat ketika itu Oleh Rasul Sallallahu alaihi sallam Fasara hatta balaga Nakhla Maka berjalannya beliau Hingga Sampai ke satu daerah yang disebut Nakhl Jadi Nakhl ini Nama daerah Satu tempat Di Najd Yang berasal dari Ghafafan Kala saat beliau Tiba di daerah tersebut, daerah Nakhl Falaqiyajam'an min Ghafafan Fatawaqafu Maka beliau pun menemui sekumpulan kaum dari Qatafan. Maka mereka pun berhenti. ini yani mereka uh, saling menahan. Menahan diri. Walam yakun bainahum qital. Dan tidak terjadi peperangan pada saat itu, karena e, antara sebagian kaum dengan sebagian yang lain mereka saling menakut-nakuti antara satu dengan yang lain, yang mendatangkan rasa takut, sehingga mereka menahan diri dan tidak terjadi peperangan In la anhu sallallahu alaihi wasallam hanya saja pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul khawf pertama kali. Salatul khawf pertama kali. Dalam peristiwa Zatul Riga' Fima dhaqarahu Ibn Ishaq wa gairuhu min ahli siyar. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Ishaq dan yang lainnya dari ahli sejarah. Ini yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama' al Bahwa kejadian Zatul Riga' atau Ghazwatun Najid itu terjadi sebelum terjadinya perang Khandaq Atau perang Ahzab Setelah perang Uhud Jadi antara Uhud dan Khandaq. Ini kebanyakan para ahlu sejarah Mereka menyebutkan kejadian tersebut Sebelum Khandaq. Namun hal ini Dikritik uh, oleh para ulama Di antaranya Al-Hafid dan Al-Kathir Rahimahullah di sini beliau mengatakan wah ada muskil. Ini problem, ini bermasalah. Ia yani penyebutan kejadian perang Zaitun Riqah, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarjakan salatul Khawf pada perang tersebut. Ini satu hal yang yang butuh ditinjau, diteliti. Ini problem, kata beliau. لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمل والنساء عن أبي سعيد سبب الله تسميت كان دلم رواية الشافعي الإمام وأحمل النسائي دار حديث أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب لشاء فصلاهن جميعا وهو رسول صلى الله عليه وآله وسلم Dalam peristiwa perang Khandaq, Kaum musyrikin menahan beliau. Yang menyebabkan beliau terhalangi dari mengerjakan salat Ala asr dan zuhur. salat zuhur dan salat salatul asr. Karena tersibukkan Rasulullah SAW Bersama dengan kaum muslimin Dalam menghalangi orang-orang kafir Yang mereka hendak memasuki kota Madinah Dan mengepung kota Madinah Ya, dalam peristiwa perang Khandaq. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terhalangi dari salat zuhur, dari salat asar, dari maghrib dan isya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan seluruh salat itu pada satu waktu, yaitu di salat di waktu maghrib. Ya, berlalu waktu zuhur, berlalu waktu asar. Beliau belum sempat mengerjakan salat. Ya, disebabkan karena beliau tersibukkan menghadapi orang-orang kafir. Sampai tiba waktu maghrib, barulah kemudian beliau mengerjakan salat tersebut pada waktu maghrib. Ya, ini dalam peristiwa perang khandaq dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan solat tersebut sebelum turunnya ayat yang menerangkan tentang salatul khauf yang disebutkan dalam suratul nisa, wadalah khablunuzulisolatul khauf dan peristiwa khandaq ini sebelum Turunnya ayat yang menerangkan tentang disyariatkannya salat khuf, ya sebab salatul khuf di mana Allah subhanahu wa ta taala dan Rasulnya saw mensyariatkan salatul khuf dengan kondisi apapun mereka. Bahkan Allah mengatakan fa in khif tum farijalan aurubanan. Apabila kalian dalam kondisi khuf maka kalian mengerjakan salat dalam keadaan uh, berjalan atau dalam keadaan berkendaraan kerjakan salatul kaf. Dalam kondisi apapun. Dalam artian tidak diperbolehkan meninggalkan salat hingga keluar dari waktu udur. Ya, sementara dalam peristiwa perang kandak Nabi saw. Mengerjakan salatul asar di waktu maghrib. Di waktu maghrib. Setelah turunnya salatul khawf tidak lagi diperbolehkan. Salat harus dikerjakan pada waktunya. Yani waktu udhur. Salat al-zuhur wal-asar dikerjakan di waktu asar. Atau di waktu zuhur. Maghrib isya dikerjakan pada waktu maghrib atau di waktu isya. Naam. Sehingga. Uh, peristiwa yang menunjukkan bahwa Nabi SAW. Melaksanakan salatul khawf. Sebelum terjadi perang Khandaq ini perlu diteliti lebih lanjut. Sebab kalau seandainya telah disyaratkan salatul khauf sebelum Khandaq, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka mengerjakan salatul khauf dalam peristiwa Khandaq. Namun tidak demikian keadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salatul khauf. Kalau Kata para ulama sejarah, wa mana salah salatul kafir di Osfan, bahawa yang benar salatul kafir itu terjadi di Osfan, terjadi di Osfan dan itu setelah jauh setelah perang Khandaq, bahkan setelah Khaybar, ya setelah Khaybar. Kamal rawahu Abu Ayyash al zuraqi sebagaimana yang diredakkan oleh Abu Ayash al Zurqi ini sahabat antara sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam kala beliau mengatakan kunnama an Nabi Sallallahu alaihi wasallam bi-usfan satu ketika kami bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam di daerah usfan fassalla biha az-duhra maka beliau pun mengerjakan salat zuhur wa alal al musyrikin yawma'izin Khalid ibn al-walid yang memimpin pasukan kaum musyrikin ketika itu adalah Khalid ibn al-walid Sebelum beliau masuk ke dalam Al al-Islam. Fakalu maka orang-orang musyrik mengatakan laqad asabna minhum ghaflah. Ya. Kami akan mendapati waktu di mana mereka lalai. Waktu di mana mereka lalai, yakni mereka tidak berjaga-jaga karena mereka yakni kaum muslimin akan mengerjakan solat kemudian mereka mengatakan innalahum salatan ba'da hadzihi Hiya ahabu ilaihim min amwalihim wa abena'ihim. Sesungguhnya mereka itu, yakni kaum muslimin, mereka memiliki solat. Setelah ini, yang solat itu mereka lebih cintai dari harta dan anak-anak mereka. Maksudnya bahawa, apabila mereka telah mengerjakan solat dan itu pasti mereka lakukan, di saat itulah kaum muslimin dalam keadaan lalai. Mereka tidak berjaga-jaga. Seluruhnya wajib untuk solat. Nah itu akan menjadi kesempatan Bagi orang-orang musyrikin Untuk menyerang kaum muslimin Untuk menyerang kaum muslimin Karena mereka menyangka bahawa kaum muslimin Dalam keadaan uh, lalai ketika itu Ketika mereka mengerjakan solat Fanazalat Ya'ni solatul khawf Maka turunlah ayat yang menerangkan Untuk mengerjakan solatul khawf Ini kejadian di Usfan Baina Duhri wal asri di mana beliau mengerjakan salatul khaf, ya, ayat yang tentang ketentang antara zuhur dan asar waktu turunnya ayat tersebut. Wassallallahu ala asra. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar bersama kami, fafarqana fariqain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi kelompok kami menjadi dua bahagian, menjadi dua bahagian sehingga tetap terjaga. Satu bagian, satu kelompok salat yang satu kelompok berjaga-jaga uh, melihat musuh. Nah, dengan tata cara salatul khawf yang ma'rif yang pernah kita terangkan pada saat membahas masalah uh, permasalahan ini. Maka itu kejadian di Utsman salatul khawf. Wadzakar al hadith akhrajahul imamu Ahmad wa Abdurrahman Nasai dan beliau menyebutkan hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai dan hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidh dalam Al-Isabah sanatnya bagus dan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala dari Abu Hurairah beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazilan baina bajinan wa usfan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di satu daerah antara bajinan dan Usfan antara Bojenan Bojenan dengan Jim yang disukun atau Bojanan dua-duanya disebutkan oleh para ulama dan Bojanan ini adalah sebuah bukit atau bukit kecil ya yang jaraknya dari Mekah kurang lebih 25 mil adapun Usfan satu kampung Kampung yang berada di antara Mekah dan Madinah. Biasanya kalau kita melakukan perjalanan, baik dari Mekah menuju Madinah atau Madinah menuju Mekah, di situ ada tanda yang disebutkan bahawa ini adalah daerah Utsman, tempat yang ma'aruf. Nam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di satu daerah antara Badinah dan Utsman, muhasira al di mana beliau ingin Memblokade kaum musyrikin Siapa diantara orang-orang musyrikin Yang memungkinkan Untuk dicegat Lalu kemudian Diperangi Fakalal musyrikun Maka berkata orang-orang musyrik Inna liha'ulaih salatan Hiya ahammu ilayhim Min abna'ihim Wa abkarihim Sesungguhnya mereka ini Yang ini kaum muslimin Mereka memiliki salat Yang lebih Mereka Pentingkan Yang lebih mereka cintai Dari anak-anak mereka Dan Garis-garis mereka. Ajma'u amrakum, thumma milu alaih melah to Kalau begitu, siapkan diri kalian. Bersiaplah kalian. Kemudian, kalian lakukan serangan dengan sekali serangan. Ya, secara uh, serempak menyerang kaum Muslimin. Fajar jibril alaihissalam maka datanglah jibril alaihissalam. Fa'amarahu ayak sima ashabahu nisfain dan memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membagi para sahabatnya menjadi dua kelompok dan seterusnya al khalifah yang kemudian beliau diperintahkan untuk mengerjakan solatul khauf hadith riwayat Nasai Tirmidzi Tirmidzi mengatakan hadith hasanun sahih hadith hasanun sahih Wahdulillah mabila khalaf anna Gaza ta Utsman kahat بعد الخندق dan telah diketahui tidak ada perselisihan di kalangan ulama sejarah bahawa perang Usfan itu terjadi setelah Khundak bukan sebelum Khundak. Namun setelah Khundak. فَقَدَّهَا ذَٰلِكَ بَعْدَهَا بَلْ بَعْدَ خَيْبَرْ maka ini juga menunjukkan bahawa peristiwa daripada Khundak. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan Salatul Khawf dalam peristiwa itu itu bukan terjadi sebelum Khandaq, sebagaimana yang banyak disebutkan oleh ahli sejarah mereka meletakkan peristiwa perang ini sebelum Khandaq setelah Uhud. Yang benar bahawa peristiwa Zaidur Raqah itu terjadi setelah Khandaq bahkan setelah Khaybar. Ya, kata Ibnu Kathir rahimahullah b'adha bal ba'da Khaybar. Ya setelah uh, peristiwa Perang Khandaq dan bahkan setelah peristiwa Perang Khaibar. Khaibar terjadi pada tahun ketujuh Hijriah. Setelah itu, ya. Namun Al-Hafidh Munafir Rahimahullah uh, menyebutkan uh, peristiwa Zad Zulfaqh di tempat ini, ya uh, mengikuti metode keumuman para ahli sejarah yang mereka meletakkan peristiwa Perang Zad Zulfaqh sebelum Khandaq. Namun, secara teliti, berada tahqiq setelah meneliti riwayat-riwayat dan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, menunjukkan bahawa peristiwa Zatul Ruka' bukan terjadi uh, pada tahun keempat, pada bulan Jumaat dan Ulah. Namun terjadi setelah peristiwa khandaq, bahkan setelah peristiwa khaybar. Wallahu ta'ala alamu bisawab, sampai di sini insyaAllah, وآخفروا دعوانا الحمد لله رب العالمين ففللوا حفظكم الله